Romanul Adolescentului Miop Pista 14 Îmi bat joc de voința lașa Creatorului. Îmi bat joc de soarta mea. Și îmi bat joc de mine însumi. În curând voi fi altul. Voi arăta celorlalți că fluviul sufletului meu se poate revărsa și în altă matcă. Voi rodi pretul timp de înroade noi. Voi lumina alte întunericuri și voi urca sugerați alte drepte. Ce-mi pasă de ochii pe care i-am listovit citind cărți și înnegrind caietul și alcătuind indici care de acum nu vor folosi la nimic? Ce-mi pasă de ani pe care i-am pierdut ca să mă pregătesc pentru fapte pe care niciodată nu le voi îndeplini? Ce-mi pasă de năzuințele mele, de bucuriile mele, de durerile, de răzbunările mele? S-au coborât acum odată cu soarele. S-au coborât departe de sucetul meu. Au căzut în ape întunecate și eu le privesc de sus și zâmbesc. De acum va începe adevărata viață și adevărata Luptă lupta împotriva lui tapini, a lumii și a demiurgului și lupta împotriva mea cea mai trânce luptă. lupta. mi-a fost cel mai neîndurat dușman și cel mai darnic prieten. M-am chinuit și m-am despătat cetindul. M-am aflat pe mine în Lumina ne neașteptată s-a coborât în adâncurile sufletului meu. Viața mi-a spors alte prețuri. Prețuri pe care eu le întrezeam, dar asupra cărora nu cutezam să-mi brațul. Papinii m-a ajutat să fiu eu însu. Papinii m-a învățat să pășesc cu pași grei în fața lumii și să strig, iată, acesta sunt eu. De acum nu mai îmi e teamă de ceilalți. Orice îndoială ce îmi mustea în suflet s-a risipit. Mă țin una frânta răsturnată și îmi voi scuita râsul și veninul deasupra mulțimilor. De Ceea ce se moșta până acum, eu în mine se frământă uriaș și asurzitor. Puternă neașteptată mă covășesc. simt în mine pulsând atât de salvate viața, încât mă înspăimânt privindu-mi semenii. Îmi par toți neputincioși, meschim, jarbezi. În chipul fiecărui trecător nu întâlnesc oglindită decât o comică miniatură a fapturii mele. Eu, de-abia acum înțeleg toată prețuirea tot aurul, toate darurile cerești care se ascund în trupul cuvântului de farme și de groază. Eu, de-abia acum am înțeleg dorințele și strădania necurmată și durerea mea. Papini mi a arătat geana cu roșietice sticlir și m am întins pe drumul cel mai nevoios. Dar nu-mi e teamă. Am mușchi grei și oase și sânge mult fierbinte roșu în sufletul meu nu se mai pot trecura de acum lăturile adolescenței. Nu mai mă vor înspământa de acum asfințiturile de toamnă, nici năluciri stupide. Trupul meu va fi veșnic încordat data să se vârle mai sus, tot mai sus și voi păstra în suflet necontenit Aceeași turgescență masculină și sperma gândurilor mele va rodi braz de nesfârșită, căci am de unde risipi șugul. Nu-mi e teamă că voi seca într-o dimineață și voi și de la alții. În sufletului meu șuvoaie fără număr spumegă, așteptând poruncă să se reverse în lume. În curând va sosi ziua cu de sânge. Aș vrea să știu atunci cine îndrăznește să mă înfrunte, cine cutează să se apropie netemător de jarul ochilor și gândurilor mele. Aș vrea atunci să știu ce melc din mulțime încearcă să șturească factura lipicioasă către șoldurile mele. Aș vrea să-mi văd vară și dușmanii și să privesc în ochi miile de care alergă acum pe străzi. Aș vrea să-i văd cum tremură și cum își trupurile trufurile într și cum se frământă cu măruntaiele arse de veninul invidiei și al neputinței ciunge. Nu mi-e teamă de nimeni. Sunt gata să dovedesc oricui aurul și bijuteriile mele. Chiar lui Giovanni Capini. Și aș vrea să aud că mă înginuiește cineva de plageat. Și că romanul meu e copiat după un om sfârșit. Aș vrea să cunosc pe acela care se va îndoi de carnea și de duhul meu. Mă va afla, adoresent miop, sub plascul cărților mele din mansardă. Să vină pismaș și ce Îl voi întâmpina, îl voi lăsa să-mi încheieturile gândurilor, să-mi sărtarele, să stingă rând vechi. Poate la urmă pensărat, Cineva dintre noi doi va zâmbi. 3. Un an. A trecut un an. A trecut un an și eu n-am scris nimic în la acesta. De ce s scriu? Romanul adolescentului meu mi se pare inutil. Am râs de multe ori cu Dinu amintindu-mi de el și de planurile mele. Gloria de romancier precoce nu mai mă expitește. A trecut un an. Și n-a murit niciunul dintre noi, dar parcă a murit mulți. Am recitit tot ce am scris în aici. Ce departe mi se par unele lucruri și ce străine altele. Am trăit cu toții aproape zi de zi împreună. Iar recitând viața mea de acum doi ani și de anul trecut, înțeleg cât de mult ne-am schimbat noi și cât de mult sufletele noastre. M-am răcit cu totul de Robert. Încet, încet, aproape fără să iau seama. El mă crede pe Dant, eu îl cred naiv. El mă plictisește, eu îl enervez. Mă vizitează tot mai rar și când vine la mine nu avem ce să ne spunem. Mă întreabă așa pentru că nu știe cum să înceapă. Ce mai citește? Și eu îi arăt cartea pe care o am în față. Și amândoi ne trezim cu neîncredere. El spune prietenilor că m-am îndobitocit cu erudiția. Și eu îl vorbesc de rău și îi pune numele. Nu mai suntem nici colegi. El a dat clasa 8 în particular cu furtuneanul și pricterian și a căzut. Ceilalți au trecut și acum sunt la facultate. Dar Robert n-a mai vrut să se înscrie iarăși la liceu. S-a înscris la conservator cu briterian și poartă de stranii venite să atragă atenția. Un an. Și mă simt atât de încurcat în fața caietului acesta. Ce să scriu? Ce a fost esențial pentru mine în timp de un an? Am trecut așa fapte după fapte și m-au mișcat și apoi l-am uitat. Am citit mereu și am scris. Am rămas tot mai singur. Ceilalți s-au oprit în locuri pe care cugetul meu nu are să le cerceteze. M-au lăsat să pășesc înainte, singur. Unii mă privesc cu neîncredere. Și eu m-am închis tot mai mult în mine. Și n-am găsit niciun sută prieten, prieten cu adevărat. Dar aceasta nu trebuie să mă îndureze. Eu am să rămân mereu tot mai singur. Nu e bine așa? Și nu am vrut chiar eu aceasta? Mă gândesc însă la primăvara care a trecut fără să mă rănească. Primăvara pe care am petrecut-o toată la bibliotecă. Pamieți dulci și înțelări liniștite cu cerul însângerat care se coborau în bibliotecă într-i Și eram acolo singur sau cu marcu și vedeam terechi, și vedeam studente și eu mă gândeam la facultate și mă gândeam la limba greacă pe care va trebui să o văd și care îmi va izpări ochii și anii cei mai frumoși. Și erau atâta gânduri și simteam atât în suflet și nu aveam cui să le destemnuiesc. Atunci poate sfăream mult, dar eu îmi spuneam că nu sufăr, ci că aceasta e fericirea, singurătatea. Și așa s-a scurs primăvara în fața acelui volum enorm legat în piele verde și pe care nu-l mai cerea nimeni. S-a venit vara și după miezile erau tot mai calde și mai lungi și studentele îmbrăcau rochii sub și albe și ele erau drăgălașe și zândeau, iar eu eram urât și citeam aceeași carte fără să-mi ridic De ce să ridic? Iar lângă mine, Marcu. și amândoi zâmbeam când trecea pe lângă noi o fată frumoasă și pe drum comentam. Și atâta acum că se sfârșește altă primăvară și eu tot în bibliotecă aștept ferile și tot singur mă întorc spre casă și mereu îmi spun că sunt fericit. Dar parcă eu nu știu că aceasta nu e fericirea. M-am schimbat acum mult. Am înțeles că trebuie să duc o viață dublă. De aceea altul sunt față de prieteni și altul față de mine însumi. Am încercat de multe ori să aflu cine sunt, dar n-am însbutit și în ziua aceea am fost cumplit de trist. Dimineața asta am avut perfecta conștiință de mine însumi, ceea ce m-am îngâiat. Dinul s-a făcut mai frumos. Poate scriu acestea numai pentru că trebuie să scriu în caiet cât mai mult după un an. Dar cum aș putea ști eu ce s-a petrecut într-un an? Fiecare dimineață mi-o petreceam așteptând orele de bibliotecă. Iar în bibliotecă nu mai eram eu. Era cineva care citea. Citind, pierdeam conștiința oricărui lucru împrejnuitor. De aceea, ceasurile de bibliotecă îmi sunt ceasuri străine pe care nu le pot distinge în timp. E foarte greu să limpezesc aici nuanțele pe care le-am aflat cu privire la eul din bibliotecă și eul din restul zilei. Timpul nu poate fi perceput decât de acesta din urmă. Amintir deci nu găsesc decât în iar. Dar e atât de sărăcăcios. Cea mai mare parte din timp, petrecând-o citind, eu nu am astăzi aproape nicio amintire dintr-un an întreg. Nu știu cum a trecut iarna, nu știu cum a venit primăvara. Păstrez zi, câteva zile din vacanța Paștilor și câteva săptămâni din vacanța mare. Încolo nimic. În fiecare noapte adormeam cu gândul la cartea pe care o lăsasem pe masă. În fiecare dimineață mă deșteptam necăjit că pierdusem atâta vreme și cartea rămăsese necitită. Și mereu mă gândeam la viitor și mereu doream alte tărți și tot ceea ce făceam, făceam pentru viitor iar zilele treceau una după alta, cenușii, monotone, iluminate de aceeași dorință. Când am văzut eu cea din o floare? Și când am zâmbit eu urmărind cu ochii un fluture alb? Când m-am întristat cu de apusuri reci și de care se trăim pe ziduri strâns îngerând vulevardele? e acum la facultate și mă întâlnește câteodată și împovestește. povestește. Iar eu îl ascult cu bucurie și mă gândesc apoi că în curând voi fi și eu student și voi duce viață de student. Dar știu că nu va fi așa. După un an, aproape toți prietenii mei au iubit. N-a scăpat nimeni, numai eu. Eu mă bucur de aceasta și îmi spun că e o dovadă de virilitate. Dar poate eu nu știu că atunci mă mint și că îmi mușc buzele ca să nu plâng. Și nu știu că zâmbesc întotdeauna asumit și băzăcoresc pe cei îndrăgostiți. Dar că și eu aș vrea să înțeasc iubirea pentru că în inima mea plocotește iubirea și se revarsă. Dar astăzi sunt trist. Aceasta e pricina pentru care am scris atâtea pagini inutile. Am închis partea ca să-mi citesc romanul și acum îmi pierd timpul să-l continui îndurerat ca un adolescent. Adevărul e că astăzi sunt trist și deci imbecil. Iar mâine voi fi puternic, ca întotdeauna și voi lupta. Și după luptă va veni izbânda. Și toate tânguirile acestea în urma unui an care a trecut, dar care mi-a dăruit 200 de cărți mai mult citite, sunt vrednice de eroi lui Ionel Teodoranu. E drept, sunt și eu câteodată obosit. Și atunci sunt slav și scriu aici pagini duioase, triste, dulci, dar acestea sunt false. Dimineața în lor când mă deschid, dacă aș reciti, aș râde. Ceasurile triste sunt trecătoare. Le îndepărtez cu voință sau le îndepărtează viața din mine. Simt, clocotind în vine, în piept, la tâmple, viața. O viață pe care niciunul dintre tovarășii mei nu o simte. O viață care crește și se tulbură și sfumetă și se încerbândă și crește și amenință și zguduie temeliile făpturei mele. O viață pe care cu greu o acopăr și o ascund. Dar pe care o simt când sunt singur și care mă înfioară cu fiorul luptei și izbândei. Cei care îmi spun că voi ajunge om de știință se înșală. Ei n-au văzut în erudiția mea decât erudiția. Dar eu înțeleg. Eu știu că de se ascunde altceva, pofta. Și eu mă cutremur de pofta mea și mă cutremur la gândul a sale în lume. De aceea, ceasurile mele triste sunt trecătoare. Sunt umbre în viața mea puternică și fierbinte, care ne vălește din adâncuri. Nimeni nu-mi viața, dar eu nu o voi mai putea ascunde mult. A trecut un an și m au rămas prea puține amintiri. Cu atât mai bine. Ce să fac cu amintirile? Amintirile sunt icoanele timpului pierdut. Eu nu mi-am pierdut timpul. Am muncit. Muncă continuă, statornică, răbdătoare, înflăcărată de sfântul entuziasm al cunoașterii, străbătută de fiorul vieții interioare. Muncă pe care o împlineam gemând, șuierând, strigându izbând izbânda sau durerea, sfărămând dinții, strângându-i cu fața acordată sau împietrită, cu în încleștați de țintă. Noaptea adormeam, regretând ceasurile de pe care trebuia să le petrec o stând în somn, arăsosând șorăitori. Mă adormeam frânt o cu ploapele vește și grele cu fruntea fierbântată. Și mă desceptam în răcoarea zorilor și mă sângeam în căldura patului și trupul se împotrivea și se ridica. Mă îmbrăcam tremurând și mă așezam la masă. Iar fața se ușucă și ochii se învinecesc înfundându-se, iar pe frunte se adâncească dungi. Toate acestea sunt izbânzi pe care eu le-am însemnat zi cu zi și care acum s-au pierdut din minte. Dar trebuie să le recheam, pentru că al vinter, anul meu e gol și sterp. și fiecare mă învinuiește de monotonie și îmi spune șoarec de bibliotecă. Dar ei nu cunosc patima mea, nici îndoielile, nici zburciumul, nici lupta, nici găruita mea. Ori, acesta e anul meu. N-am cunoscut nici iubirea, nici prietenia, nici nostalgia crepusculelor campestre, nici melancolia toamnei, nici durerea strigătului cocurilor, nici visurile ce izvorăsc din privirea mării, nici bucuriile trupului, sau dacă le-am cunoscut, l am uitat, pentru că așa am vrut eu. Eu am vrut să le uit. Iar anul meu e sperț de inutire efervescente sentimentale și e gol de plicticoase și neputincioase pierderi de timp. Dar e anul meu, e anul voinței mele, pe care eu l-am doștit cu sângele meu și l-am însprețit cu viața mea și l-am călit cu gândurile mele. Oradele sunt ale mele și numai ale mele. Iar în noaptea aceasta, luminându-mi seminuia, eu sunt mândru de minunea mea. Și mă slăbesc pe mine și îmi cânt lauda. Pentru că eu sunt singurul stăpân al trupului și eu sunt Dumnezeul Sfântului meu. Unicul și atotputernicul stăpân, Dumnezeu. 4. prieteni. Am fost atât de singur în ultimele luni, încât mă socoteam aproape fără prieteni. Înțelegeam cum rosturile noastre ne rup și ne leagă de alte vieți. Poate mă la gândul acesta, dar voiam să rămân singur. Pașii mei mă de prieteni și pașii lor mă depărtau. Și iată că astăzi ne-am întâlnit iarăși, în mansardă, toți cei din timpurile bune ale adolescenței noastre. Am vorbit despre lucruri de-abia încheiate și care acum ni se atât de vechi, atât de împătrânite și de triste. Nu ne-am lăsat copreșit de amintiri. Dar am simțit toți nevoia de a vorbi de ele, de a ne mărturisi regați prin aceeași melancolie. Ne-am adunat aici ca să ne bucurăm de venirea lui Radu. A fugit din internatul liceului din Brasov, pentru că știa sigură repetenția. E al doilea an pe care îl pierde. Îl întâlneam până acum în vacanțe cu tipiul lui de toboșar, miop, cu dinți lat și buze mari, drăpate. Învăța să expresii unguresc și glume germane. Noi dăm ca să-i facem plăcere dar nu se dezrădăcinase. De-ați uita dimineața, fumat cinze de țiteri pe zi, povestea anecdote stupide. Se îndobitocea din vacanță în vacanță. Acolo, la Brașov, fugind din dormitor după miezul nopții, venind de la Cărșumă la liceu, beat, murdar de sânge, își pierdea bunul simț, sclipirile, uita să observe și să remarce ca Se întăvărășite cu un fecior de moșier prost și puternic, se teroriza localurile de noapte și își se prietenii să golească sticle sub amenințări. Ajunsese cinic și vulgar. Nu putea dormi, și nu putea mânca fără tuică. Acum fugise. Ne povestea senin cum l-a întâmpinat tatăl cu scene cu amenințări cu rugăminți. Radu a rămas neplintit. Nu mai voia să învețe la niciun liceu. A făgăduit că se va apuca de carte când îl va trage inima. Acum nu poate să învețe. Pentru că mi-a murit mama. În masardă s-a făcut dintr-o dată tăcere. Vrea. Grea. Radu-și fuma țigara puțin stăjenit. I-am surprins atunci priviri amare și resemnate, mai dureroase decât o noapte de lacrimi. Nu s-a așteptat nimeni la un asemenea răspuns. Ne-am văzut doar prietenul în ziua înmormântării, avea coborând din tren. Mă și oposit. N-a trădat o lacrimă, un suspin. Fuma. Eram sigur că moare. Noi ne arătam revoltați. E cinic. Și deodată o față nouă cu un suflet nou răsărit din murmurare. Aș fi vrut să plângă, să plâng cu el, să-l Prietenii toți se trădeau tulburați. Și deodată gluma lui a rupt săcerea stincheră și stranie. Am zâmbit fără să-l privim. Nu mă gândeam cât de inutil e jurnalul acesta, unde însemn tipurile surprinse fără continuitate. Rău, fals, voit, fals. Și mă întristam aflând... Cât de puțin ne cunoaștem, păstrând fiecare taine niciodată dezvăluită. Se întâmplă ca un amurg sau un drum în noapte sau o bucurie mare primăvara să lumineze dintr-o dată ascunzișurile sufletului pentru cei care știu să vadă. Strâng atunci brațul prietenului și ascund taina în mine. Și zâmbesc de câte ori înțeleg cât de străin pare prietenul meu celorlalți și cât de nebun în fapta lui. După glumele lui Radu, am început să ne ascultăm unul de altul plănuind. Mai aveam numai o lună până la examene. Ne-am spământat mult noul bacalaureat. Suntem cea din serie. Cei care învățau înainte, acum se surmenează. Nimeni nu știe ce se va petrece la bacalaureat. Profesorii și-au pierdut calmul, băieții sunt înspământați. În loc de comisia amabilă aleasă din profesorii liceului, cu care am copilărit și care ne cunosc, vom întâlni comisii severe care ne vor cântări în trei minute, definindu ne suficienți sau insuficienți pentru universitate. Fănică e terorizată de marele examen. Nu și îngăvea niciun plan pentru viitor. Să mă văd eu cu pata la mao la mână. Noi păstrăm încă atât curaj ca să râdem. Invidiem pe Fortunanu și briterian, care acum sunt studenți, unul la drept, altul la filozofie. Eu fac cheful de bacalaureat și apoi la drept tăticule. Vorbește Fănică. E teamă să se socotească fericit. Dacă se întâmplă să cadă? Noi îl asigurăm că predispozițiile lui către emoții îi pot fi fatale. Fănică apucă un colț de masă și îl cioconește în Nu mai mai de rău. Robert vrea să ajungă autor pe scena Teatrului Național și profesor universitar de literatură franceză. Nu scăpă prilejul de a și cu bârfel. Mai să nu încurci roluri de să la universitate ca un prim amorez. Robert zâmbește superior. Ne spune că profesorii de la conservatori eu prezis carieră fericită. În ceea ce privește universitatea, voi știți cine sunt. Știți, știm, ne am a și noi în cor. Nu va fi greu să ocup o catedră de limba și literatura franceză. Ne-am amintit atunci toți cum a început Robert să citească franzuzește pe două cărți primite în dar de la Dino. Cum împrumutat de la mine pe Balzac, cum s-a îndrăgostit de critica lui Faget, cum memoriza de numise, cum l-a înțeles pe cornei după ce a citit o monografie asupra ei. Fiecare împrospăta un amănânc sters. Apărea din nou acel Robert cu pantaloni scurți din fotografia clasei a patra. Ne vedeam iar mici descoperind cărți, împrumutându-le, scriind cele din tâi jurnale, încercând cele din tâi colaborări anonime la reviste. Prietenii și-au amintit de pasiunile mele științifice, acum consumate. Am țesut fiecare un mănânc de fire, copilăria și adolescenta noastră, sfârșite într-un liceu și o mansardă. Eram atât de vesel vorbind. De ce mă simt acum deznădăjuit, compleșit de tristețe, de o disperată tristețe? m am întrebat cât am scris din roman. I-am mințit, spunând că lucrez la cartea a doua. Dar parcă eu nu știu că nu voi scrie niciodată romanul adolescentului meu, pentru că amintirile și observațiile mele nu pot ajunge niciodată un roman? Mi-au cerut să le povestesc capitole din trânsul. Am povestit crâmpie din ceea ce scrisese în caiată. Le-am spus că însă și această adunare neașteptată și completă, poate ultima din cariera noastră de școlar, va fi reprodusă într-un capitol. Atunci am vorbit fără să mă întrerupă cu exclamații și comentarii. Eram mișcat fără să înțeleg Pricina. Le-am spus încercând să zâmbesc că de acum vom lua fiecare alt drum și prietenia noastră veche de 8 ani se va răci firesc. Vom întâlni fiecare prieten în noi și poate prietene. Cine știe dacă în această zi nu se încheie pentru totdeauna o etapă din viața noastră. Chiar de bacalaurat, așa cum proiectasem de atâția ani, nu vom putea face. Nu vor promova decât prea puțin în seziunea de vară. Mulți suntem siguri de corigență. Vom da bacalauratul în toamnă. Și atunci, cine știe că vom trece, dar ne vom aduna peste 5 ani. Eu cred că vom fi mult mai triști decât să o acum. Am încheiat blând și ochii priveau un rast cu cărți. De ce m-au stăpunit atunci păreți de moarte? Nu găseam nici hotărârea de a mă mustra pentru o melancolie exaltată în discurs. Vriperianul cu Radu cu Furtuneanu au rămas trist pe pat. cu privirile o dăință. De câți ani cunoaștem noi mansarda? Opt ani. Radu și-a aprins o țigară lătrămând. Chirește se gândea la mama lui moartă. Ceilalți răspăiau distrați. Un tanc de revistă. Marcu jignindu-ne tristeza. Dar eu îl înțelegeam și zâmbam de ascuns. Nu mai panică, își păstra calmul. Uite-i că plâng! Uite-i că plâng! Aceasta ne-a supărat și ne-a hotărât să schimbăm discuția. Se făcuse seară, Prin struicile deschise pătrundea chepătul tramvaiilor pe bulevarde. Nu avea niciunul curajul să se despartă. Ne tulbura senzația unei despărțiri definitive. Miezul lui mai ne îmbia în stradă pe sub castani în răcoarea serii, și apoi mai departe spre cișmigiu, spre șosea, cum făceam în celelalte vezi, când prietenii nu mă părăsiseră și eu nu-i părăsisem. Am stins lampa și am coborât tăcut sara de Ne-am oprit în grădina cu flori. De când nu ne mai adunaserăm opt băieți în mansarda mea, ne-am urat unul altuia noapte bună. Acum stau aici iarăși singur. Pentru cea din tâia oară mă înspăimântă gândul că o nu va rămâne întotdeauna a mea. O privesc, o caut, o măsor cu ochii colț după colț. Cum știu că a venit vara, mă simt atât de obosit și trist și deprimat. Firesc că o simplă criză de melancolie. Voi fi fericit să închei pentru totdeauna viața de erer. Dar toate acestea nu trebuie să mă intereseze acum. Trebuie să mă bucur că am descoperit în Radu un nou prieten. Poate el nu se va plicisi stând cu mine de vorbă noaptea. Și nici aceasta nu trebuie să mă intereseze. Și examenul de bacalaureat. Vanciu firește, mă va lăsa corigent. Cine știe când voi mai scrie în cahetul acesta? 5. Tristeți în vară. Iată, am rămas iarăși singur. A plecat toți fericiți, bacalaureați sau înădăjdin tomnate ca promovare. Corigent ca întotdeauna... Aștept câțiva bani și curajul să plec. E cal și îmi petrec ceasuri de prinodăi străine care mi-aduc aminte de copilăria mea și de jocurile mele și de frații care acum sunt departe. De-abia mai pot citi. Nu sunt trist și nu reflectez cu amărăciune la acest sărman sfârșit de carieră școlară. Aș putea gândi cu lor aminte la atâția ani rosit și la chipul meu tot mai veșted și la lentilele mele tot mai dureroase. Dar eu am străbătut de mult cele din urmă, frontarii ale adolescenței. Sunt inutile, înțeleg trânguierile și gratuită melancolia. Dar adevărul e altul, modest și netrucat de sentimentalism, Sunt obosit. Mă plichisește și mă sugrumă finalul acesta ce strălungește perversa agonia. Aș vrea, porță risc, să știu precis în ceasul acesta care mi-e soarta. Voi păși la anul în universitate sau voi pierde luni după luni, dezamăgit, așteptând noi examene. Și apoi mă obosește lupta pe care o duc inuită fără nădejdea peruinței apropiate. Când se va sfârși? Ce oglindiri voi păstra eu în uiți în ceasurile răfuierii? Și cu cine mă voi răfui? Simt cum vara aceasta, înnebușită tragic în o cu coperișuri de jaratic, va fi ultima vară. Iată ce curios pare. Nu mă gândesc la moarte. Știu că trebuie să trăiesc mult, pentru că urăsc mult dar mă gândesc că tulburările sufletului sunt pe sfârșit și în curând voi căpăta alte priviri și altfel voi privi lumea. De acum nu-mi voi mai scrie memorii false pentru uzul voinței mele. Nu voi mai purta tunică neagră și nu mă vor mai tulbura atâtea mărunte ispite. Mi-am părăsit prietenii și ei m-au părăsit. Când ne întâlnim, râdem, ne lăudăm și ne întrebăm de viitor ca și mai înainte. Dar partea eu nu știu că toate acestea le facem pentru că nu putem face altfel. Și că nimic din ceea ce altădată comun în sufletele noastre nu mai trăiește acum? Odată cu prietenii se rup și fâșii din sufletul meu. Iar eu le simt cum se duc una câte una și sufletul meu tot mai pustiu și mai stearpă iubirea către oameni. Și atâtea chipuri pe care nu le voi mai vedea, atâtea obiceiuri pe care le voi uita ca să-mi însușesc altele. Și chiar adolescența aceasta în care am viețuit... M-am bălățit și m-am revoltat, acum o voi lăsa în urmă, ca să pătrund în grupuri de tineri, păroși și înfați. Sunt ispitit să mă întristez. Atâția ani și atâtea alături de atâtea nădejde. Nu știu ce va fi cu mine dincolo. Voi mai întâlni prieteni? Va trebui să mă schimb iarăși din adâncuri și să mă privesc în o grindă fără să mă recunosc? Nu știu nimic și inima mi se strânge de teamă. Mi-e teamă să nu renunț la mine. Mi-e teamă de mine, de viață. Și pătimesc totuși, așteptând să o cunosc, să arunc zrențele lumii acesteia de care eu de mult am despărțit și de care mă tărau lanțuri meschine. Și e tot mai cald și eu rămân tot mai singur. Ies numai noaptea și mă făresc de trecători și rătăcesc pe bulevarde și colinții și migiul zicându-mi, ce frumoasă e viața. Și apoi mă întreb trist dacă eu știu pentru ce viețuiesc. Nu știu. Ce-mi lipsește? Ce-mi lipsește? Recitesc caietele de amintiri. Câte de departe mi se par vremurile și prietenii mei, personajele atât de schimbate și eu străim. Mă prefaceam prea și mă ascundeam chiar față de mine. Dar poate știu eu descriu acum adevărul. Vară. Am rămas să sfârșesc singur lupta și dușmanii răsari din mine, mulți. Nu știu cu cine lupt, dar simt tortura lupte și jarul fierului ce mă despică. De ce am vrut să rămân singur? De ce nu e acum nimeni lângă mine? Nimeni. Nimeni. Cuvinte ce amuțesc sufletul. Și iarăși mă întreb asupra celor 18 ani pe care i-am risipit. Da și mă duc oric în seară și ochii nu lovesc de decât vedenii. Și așa trec ceasuri și eu nu știu dacă am răspuns celor ce sufletul meu mă întreabă. Și iarăși ajung acasă și trec din încăpere în încăpere... Și gândul se coboară tot mai adânc și ani mulți se răsiră, iar eu îi privesc. Nu pot să învăț. Și mă întreb cum am să ajung la universitate. Aș vrea să plouă, să plouă zile după zile. Cât de puțin vreau acum.